Aquest dissabte el Grup d'Astronomia de Tiana ha organitzat una observació pública a les 8 del vespre que tindrà com a protagonista el planeta més gran del sistema solar, Júpiter. L'activitat s'emmarca dins de la programació que realitza l'entitat llarg de l'Any per tal que l'observatori s'obri als veïns i veïnes de Tiana. El president del Grup d'Astronomia, Enric Monreal, ha donat detalls de l'acte. Aquest dissabte tenim programada una observació pública que consistirà bàsicament en, en dues parts. Un, la primera serà... Una xerrada sobre el planeta Júpiter, en eh, doncs la qual explicarem tot el que se sap actualment sobre aquest planeta i posteriorment, si el temps acompanya, passarem a fer l'observació amb els telescopis. Júpiter és un gegant gasós format principalment per hidrogen i heli, sense una superfície interior definida. La seva característica més destacable és la gran taca vermella, un enorme anticiclo situat a les latituds tropicals de l'hemisferi sud. Aquests i molts altres ingredients fan cap als aficionats de l'astronomia l'observació de Júpiter sigui un acte apassionant, tal com ha detallat Enric real forma part de la família dels planetes gasosos i més externs del sistema solar. De fet, és el planeta més gran de tot el sistema solar. Té una massa 318 vegades més gran que la de la Terra i en volum és 1.300 vegades més gran. Per tant, es tracta d'un planeta enorme i gegantí, eh? i que té molta influència sobre la resta de coses del sistema solar, com ja veurem en la xerrada del dissabte. Generalment és el quart objecte més brillant del cel, després del sol, la lluna i Venus. La seva atmosfera està permanentment coberta de núvols estructurats en franges horitzontals de colors rogencs. una atmosfera que des de fa molts anys s'estudia des de l'Observatori de Tiana. Aquells que vulguin saber més d'aquest planeta i gaudir de la seva observació podran fer-ho aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Observatori, una activitat adapta per totes les edats i cada ben segur resultarà interessant. Radio Tiana: Servis informatius.